Bueno, baurreragoaz, gaurko saioarekin, gaurko kalegorrianekin eta segidan alternatibei ehreparatuko diogu, eredu ekonomiko alternatiboa sursatzen duten enpresa, eh, entitatee, entitate eta ekimenei arreta berezia eh, jarri nahi diegulako eta jartzen diegulako hemen kalegorrian saioan oroar, har, egunerokoan eta horretarako gainera gaur beintzat aitzakia ezin hobea dugu, eh? proiektu ekonomiko eh, alternatibo hori guztiak ikustarazi eta elkartzeko ekimena ere martxan dagolako gurean, eta, eta eskertzen da, izan ere, keroz eta gehiago dira eredu ekonomiko alternatiboa sustatzen duten ekimenak edo enpresak larumateko alternativen herria horren lekuko, baina noski orain hori guziak saretzea eta modu bateratuan erakustea falta da eta zeregin horretan buru belarriari dira batura proiektuko lagunak labur-laburre esan da, eredu ekonomiko alternatiboa sustatzen duten enpresak entitateak eta ekimenak mapa batean biltzeko asmoa du batura Proiektuak. Baina, bueno, e, proiektuaz egin aurretik, lehenik eta ben, bueno, e, galdetu ezak ezue. E, zer da eredu ekonomiko alternatiboa edo noiz esan ezak egu adibidez, enpresa bat eredu ekonomiko hori sustatzen ari dela edo horren arabera funtzionatzen duela? E, Zergatik osatu behar da, mapa bat, enpresa edo kimen alternatibori eguziak kolektiboaten kolektibo gizan olabait e, e, aurkezeko? Tira, galdera asko gota hitugula orain, gururrengo gonbiatuaren eskotik horiek guztiak erantzeko esperantza durako horiek edo bintzate parte baten, horiek eh, erantzuteko esperantza dugulako, eta gainera, bono, e, gonbiatua aspaldiko laguna dugu eta saionetako kuroratzaia, baina bakizu, eh, herrinetan, bono, ba oso saltxeroak onmen gara, gotzon, eliz, buru, egunon! Egunon, bai! Bueno, batura proiektuan ere bazabiltzala, zure burua saltxero bezala, katalogatuko zenuke, gotzon! Bai, nolako zerbait izan beharko duzu. La, ez dela ez dakit ni nolatan sartzen da izan imeste mogu idaten. Halako poioi edan <laughs> bueno. Tira, gaiari eldua horreti gozuan, ezakit daru matan e, nik xarreran ipatzen nuen, kinko uste zer e, Bilbon alternatibuen herria izan zen, ezakit bertan izeteko aukerarik e, izanote zen nuen? Bai, bai, han izan ginen oski. Eta zer moduz? E, ongi, ongi, bueno, egia esan ezin izan genuen e, askorik ikusi, e, bueno, hauzoekonomiako hauzoan, Ba, bertako azkan egon behar izan genuenko egun osoan ba, bueno, e, postu bat jarri genuen enjustua ba, hori Batura proiektua aurkezteko jendeari eta bertan pasa genuen egun guztia. Ba, bueno, etagiaan e, nekatuta amaitu genuen, e, gogorra delako nolabite komertziaal lan horiek egitea, ez. Egun osoa pasa genuen e, zutik, e, jendeari azaltzen proiektua, baina eta berriz berdina saltzen eta bueno, azkenean nekatuta amaitu genuen, Eta penaz, baino ezin izan ginuen e, askorik ikusi, ba hori gure postuen egon behar izan ginelako. Eta zer nolako harrera, izan zuen e, zeuen proiektuak Bilbon, Alternativen herrian, esan ere jendeak zer, zer zioen proposamenak. Ba, egia esan pozik, e, bueno, guke proiektua hau abiatu aurretik, e, nolabait ibili gara harremanetan aimatentitate eta eta enpresa bueno, eragilerekin eta bar Eta nabaritzen zen behar bat bazegoela alako proiektu bat eh jartzeko martzen, eh, zargatik jarriko abian eta herritarren artean ere bertan proiektua azaldu ta guztiek oso oso interesgarri ikusten zuten eta eta tresna erabilgarri izango dela iruitzen zitzaien eta bueno, beraz alde horzatik eh, pozik garrera honea izandulako. <coughs> bueno, azalduigu zu, azalduentzulei, azalduneri zer dan eh, batura proiektua. Bueno, eh, batura izan nahi du, orain dik proiektu badalako, izan nahi du begune bat, webgune bat egongo dena mapa bat eta bilatzaile bat. Eta mapa horretan eta bilatzaile horretan ba, egongo dira kategorizatuta, bilaketa zehatzak e, egin alizateko, ba, pixkat ekonomia sozial eraldatzaia ekonomia eredu alternatiboan jarduten duten enpresa eta entitatez berdinak, Ba, bueno, Biatzai horretan biatu bali izango da lurraldearen arabera, e, sektorearen arabera, zein bestelako kategoria batzuen arabera. Azken batean bildu nahiko duena da bono, Euskal Herrian zer dago ze zerbitzu eta produktu daude eta ze enpresa daude jarduten dutenak pixkat e, ikuspegietiko batekin eta konsumo arduratsu bat e, e, garatu bali izateko, ez? Eta badago? Euskal Herrian badago horrelako alternatibarik, horrelako eskaintzarik? Bai, badaude, badaude ekimen ugari, e, asko, asko, kontua da, ez ditugula ezagutzen askotan, ez, ez dakik gula nora jo, gure kezka ere hortik abiatu zen, proiektu honekin duela urte terdi hasi ginen bueltaka, hain justu kezka simple horretatik, ez? E, Krisi sistemiko bat bizi dugu, hori esaten dugu, ez? Euskal Herrian ere, eredu ekonomiko alternatiba behar dugula esaten dugu, baina baina ez dakigu zer dagoen, ze experientzia dauden eta eta bueno, ba pizkakez hauretatik hasi ginen e, aztertzen, lurra mugitzen eta eta hortik ateratzen e, mapa hau egiteko ideia eta, eta beharra. Bu Noski, eh ez da, esan mapa hau honek ez du ez da izango lehen ekimena saretz saretz ekimen bat. E, lehenago ere badaude, sareak e, osatuta, e, ba, besteak beste ezagun igual dira, reaz, sareak, e, bueno, e, ekonomia sozial eta solidario <coughs> gisa ezagutzen denaren, den, denaren entidaden sareak, eta oso sare potentea da gainera, e, bueno, e, bertan e, entidad eta enpresa ugari biltzen dira, ezagunenak igual, batzuk eipatza herren, ba, e, maus, edo koopera bezalako, E, zerak, enpresak, baina badaude bueno, bestelako enpresa bugari ere eta, eta bada ere duela gutxi Euskal Herrian sortuen beste ekimen oso interesgarri bat Eta da olatuko sareaz Baina baina bueno, baturak izan nahi du pixka bat guzti guztioiek eta gehiago bilduko dituen Mapa tresna bat besterik ez da, ez da izango Ez da izango bain beste e, nola esan, e, beste sare edo elkarte bat baizik eta izango da 3 na e, bueno, acaso lehendabiziko galdera eh ondorengoak izan barzuen, zer da ereduo ekonomiko alternatiboa? Hotz hori zein badaude irizpide zehatzak edo hori zerren arabera erakitzen da? E, nola dakizuen enpresa eta alternatiboa dela, eh bestelako irizpide batzuk dituela funtzionatzerako orduan eta abar. Bueno, hor ereduak ere asko dira, ez? Eremu alternatiboan eta eta bakoitzak bueno, eredu bakoitzak gauza batean o jarriko du harreta. Gu batez ere zentratu gara Ekonomia sozial eraldatzaileko ekimenetan, eh bueno, bueno e, eredu horrek ba, hainbat elementu dituela, ba jendarte eraldaketa bultzatu dezaketenak, ez? Azken ematen zer da ekonomia eredu er alternativa ekonomia eredu alternativo bat soiliek, baizik eta, eta baita jendarte eredu bat ere sustatzen dute, ez? E, ekonomia kapitalista, hola, e, azkar esateagatik, esango genuke, oinarritzen dela leian eta, eta lukurrerian, eta askotan gainera oso individualista, <coughs> eredu individualistan ez? Eta, bueno, ekonomia eredu alternatiboetan, ekonomia sozial eraldatzaia kadi du ez, bestelako valore batzu ematen die balioa, eh, ez? Eh? Beste balore batzuetan oinarritzen da, ezain beste, ez ezain beste <coughs> lukurreria edo dirua biltzea, baizik eta jendartearekiko mm. eh, onura bat bilatzea norbere lanetik hasita ez? Eh? Valore etiko batzuk eh, sustatus, eta bueno, horre hainbat irizpide e, hartu daitezke kontuan, hasita e, aberastasunaren banaketatik, e, jabetzatik, langilena den jabetza edo ez, enpresa horrena, bere funtzionamendua, zein e, inguruan, e, jendartean duen eragina bere jarduerak, ez? Orduan, irizpide guztioiek hartuta, ba, ba neurtualko genuke, E, entidade edo enpresa bat eraldatzailea dan edo, ez ez. Hmm. Eta ez dakit txukuna edo, edo elegantea den zuri hau galdetzea, baina e, adibidez eartzak zintzuliratek adibidez Euskagarrian, zein esparrutan ditugu e, ekonomia alternatiboa sustatzen duten e, enpresak edo, edo entitateak, elkarteak? Egia esan gaur egun e, ia eremu guztietan e, existitzen da. E, ekonomia soziala eraldatzaia deiturikoa e, ekonomiaren ziklogu guztietan e, aurkitzen da. E, adibide batzuk jartzearen eta, e, bueno, ba, adibidez, e, finantza mundutik hasita, baditu gu hemen, adibidez, e, kokberrogeita mazazpi ekimena edo et, e, fiare, bankaetikoa. Banka Energiaren e, alorrean, ba, energia berrizta garriak gultzatuz, baditu adibidez, goiener, edo energia gara izan ezera e, ekimenak, INR ere bai, orain, Ipar Euskal Herrian. E, laborantzaren munduan ekimenpilla badaude, e, baserri ekimena, eh Bizkaia, Euskal Herriko laborantza ganbararen izango duke sartuko litzateke hor, e, zera herri zerrida dauden e, konsumo talde eta sare ezberdinak, bueno, hor elikaduraren munduan eta lehenengo sektorean egiazan eh adibide pilla hmm. pilla badaude, eta zerbitzuen arloan ere bai, hasi ba, informatika ere mutik, ba pixat, e, software librearen inguruan mugitzen diren enpresa ta eragileak, e, komunikazioaren munduan zein bestelako zeretan ba, bueno, pixat, ikuspegi eraldatzailea duten e, bestelako edozein e, ekimen mm. bere Eta enpresa edo entidade horren elburuen baitan e, bere funtzionamendu radikalki demokratiko azgain baldin badago, jendartea eraldatzeko elburu bat, dobi ezpariki ditasunaren ikuspuntutik edo euskeraaren ikuspuntutik bertatik mm -hmm. edo, edo zein ikuspuntatik eraldatzaia. Eta zentzu hortan adibide pila daude, eta inkluso industrian ere e, ba, ba, adibideak egon badaude mm -hmm. ez. Eta nere zanak itasunetik dira e, e, mundun baian erreferenteak, e, e errealde e katalanak adibidez, badira erreferenteat, nik maskotan handikan ere adibideak entzun, eta ikusi izan ditu alako, baina badaituzue badaude euskalaretik anin bideakien begiratzen diren, bueno, ba beste puntu geografikoak non, ekonomia alternatibua desente garatua dagoen? Munduko segun esparrutati begiratzen den, e, oso ezberdinak izango dira, segurunik zera, ez, ez. Munduko beste ere batzuetan inkluso euskal herria bera ere, izango da erreferentzia eh, bat ez ere eh, Mondragonen esperientzia mm -hmm. gatik, ez? Kontua da guk emendik begiratuta eta bueno, ezagutzen ditugula zintzu diren Mondragonen ereduak dauzkan eh, bentajak eta zintzu diren eh, utxuneak, ez? Eta zuzen ekonomia sozialeraldatzaileak bueno, eredu horrek dituen utxune batzuei eh, buelta eman eta hortik aratago joan nahi du, ez? E, zentzu horretan, eredu bat bai izan litekela herri alde Katalanak zuk esaten duzun bezala E, Realde Katalanetan, batez ere, Bartzelonako sans hauzotik e, abiatuta, hor kriston, kriston esperientzia sorda dago, bai, hauzo elkartetatik abiatuta, hauzoaren beraren antolakuntzan, eta, eta, bueno, esperientzia kooperatiboan ez, proiektu, <coughs> proiektu ikaragarriak e, dauzkate, bai ikuspuntu e, eraldatzaile horretatik e, lanean ari direnak. Eta, injustu, Batura bera ere, ba bueno, Herrialde Katalanetan eh egon ginen batetik ateratako ideia bada edo ze beraiek ere ne? justu, bueno, duela urte eztain beste urte, Iruspa laburtetik badukate ba, beste antzeko proiektu bat, pamapa pam izenekoa eta injustu helburu berniarekin, guraren mapa bada bilatzaile batekin eta eta bertan biltzen dituzte hasieran Bartzelonakoak, hasi ziren Bartzelonako E, ekimenak biltzen, kontxumarduratua garatu al izateko ba, zeuden entitate eta zeren e, gida bat osatuz eta orain ja Katalunia osora eratu dute. Bueno, alegia, e, e, zeuen mapare, maparen para ma para ni deia nolabait e, Kataluniatik hartu zenutela, e, nolabait esatarren esa eta honetan guzian, gozon zu eta eta Xabi Luke bakarrik zailtzate edo edo laguntza izan duzue, edo laguntza ez dute edo laguntza baduzue, ezagite, proiektu martxan jartzeko. Ba, bai, laguntza handia dugu guari gara piskatorain hau bultzatzen eta bueno, nekin bueltaka, kanpaina sustatzen eta bar, baino asira-asiratik bueno, sare nahiko indartxu bateo osatu genuen, guzti hau e, garatu al izateko eta, eta egia esan bueno, bai olatuko sarean nabien jendea, prazen dabien jende bat ere bai, e bueno, guzti horien sein, bueno, Mondragonen lankin eta alako erakundetan, bueno, dabien jende baten laguntza izan dugu hasieratik eta hoeiekin elkarlanean e, garatu garatu dugu guztia. Horrek zentzu horretan, bueno, ja, nahiko oinarri sendoa ematen digu avia puntu chukun bat egin alizateko, ez, e, proiektua E, martxan jartzen denean. Bueno, eta nahar bendu ezagun, proiektua martxan jartzeko zazpe euro, behar zuela. Otzone, eta hau ere, bueno, e, ekonomia alternatiboarekin, edo bintzat finanziazio eredu berriekin zerikusi zuzena duen e, e, zera, crowdfunding bitartez, egin edu zuela, ez bildu? Bai, bai, egin esan. Ematen du gaiakieki esplotatzen ere ari delaia falta da. da, da moda, moda, dago, oh, oh, ala da, otsorrai. Baina bueno, bai, ikuste genuen, bueno, nola edola finantzatu beharra zegoen eh proiektua, azken ematen proiektua martxan jartzea gastu batzuk eh dakartzalako eta eta bueno, ikuste genuen ba hendartearen interes or orokoreko, ba, proiektu bat mm -hmm. denez, zergatik ez eskatu, ez? Hala ere, bueno, eh gure xede taldea edo helburu nagusia herritarrak izatea gain, bueno, lanketa berezia egiten ari garela ere <coughs> entitateekin beraiekin, ez? Entitateei beraiekin interesatzen zaielako halako proiektu bat azken ematen baturak balioko dielako, ba, ba, gana ere erresago e, iristea, ez? Hori da, hori da azken batean honen helburua. Eta bai, ba kalk, gure kalkuluaren arabera 7000 euro beharko genituzke martxan jarri al izateko eta martxan mm. jarri horren baitan sartzen da, bueno, batetik lan teknikoa, informatikariei ordaindu bertzaileen lana ba webunea egiteko eta bestetik e, bueno, ba, diseinu kontuak eta komunikazioko kontuak, ez? Ba webunearen beraien diseinua eta Eta, bueno, kampaina ugaratua alizateko, ba, egin, behar, egin behar izan ditugun eta egingo ditugun ba, bitarteko ezberdin diseinua eta, eta lako kontuak. Bueno, ez da, gehi-egi, -ge, noiz arte e, jarri duzu epe Ba, zaro, bukara arte dola irango du, karen handago, karen mm -hmm. apunto Bertan sartu eta bertan laguntza eman izango da, aurreko ostegunean hasi ginen eta berrogei egun irauten du kampainak, beraz oraindik ilabete baino gehiago dugu, eta bueno, e... orain goz, zazpil e... mila euro horien eguneko amabia edo uste dute e... E... bildu dugula, eta bueno, ea martxa horri gutxien ez eusten digun, eta azkartu baldimagen ezake, ba, areo beto. Bueno, deialdiabentzate, hemen dik kale gorrian seiotik e, egin dugu, eh, batura proiektua laguntzeko crowdfunding kampaina hasi dela, 6 mila euro behar dituzuela, azara maier arte, martxane eongo dala, baina tira, e, dagoneko aukera dagoela, haik e, karenan dagoela, bueno, ba, proiektua crowdfunding bitartez laguntzeko aukera. E, gotzon, por zerto, nola parte hartu daiteke e mapan edozeniek, e, parte hartu dezake, baldintzatzu jarretu zuet, e, zuek erabakitze zuet, hori nola, nola anturatu ezuek? Bai, ba bueno, e, mapa bera martxa jarrita kolaboratiboa izango da zentzu batean, edo zeinek egin ahal izango du ekarpena eta bueno, edo zein herritarren parte hartzerako ireki izango da, bai referentziak emanez, e, ezagutzen baldin modu proiektu bat emanpan sartu litekeena da bar, horren ba, berri emanez eta alako kontuekin eta entitateei dagokienean bai izango dela mugatu, mugatua ez dakite izan, baina bai irizpide batzuk bete beharko direla. Lehen esan dugu, bueno, ek, Azken maten, e, hibili gara lehen pixkatitzekiten, ez? Zerke ez, nola neurtzen da eraldatzaia dela proiektu bat, ez? Enti dade bat, orduan, guk pamapamen beraren, e, kataluniako proiektuaren eredua hartuz, e, galdetegi bat osatu dugu, ba, saretu dugun jende guzti horren artean adostuz, hartu ditugu bai pamapamen e, irizpideak, rehasenak, e, koberro eta mazazpik dauzkan irizpideak, eta imate irizpide mota, Eta gusti hoiaekin galdetegi bat osatu dugu. Beraz, entitate bakoitzak mapan sartu ahal izateko galdetegi hori bete beharko du. Eta e, minimo batzuk edo marragorri batzuk geintzat, e, bete beharko dituzte sartu ahal izateko. Minimo horiek ez badira betetzen, ez dira sartzen e, mm -hmm. mapan. Hortik aurrera, maparen ezaugarri bat bai izango dela gardentasunez serakutxiko duela entitate bakoitzak E, bueno, hainbat kategoriatan zenbateraino betetzen dituen edo ze irizpide dauzkan, ez? Ire, pixat, ik, irudikatzeko zertaz ari nahi zen, bueno, e, galdetegi horretan galdetzen da, bai, ingurunean, e, ingurunean entidade horrek duen eraginari buruz, zein barne emaiako kudeak eta bai, e, funtzionamenduari buruz, Aries, barne emaiako funtzionamenduan galdetzen da soldata eskala nolakoa den, e, jabetza eta berastasunaren banaketan nolakoa den, E, Langileen erabaki menan olakoa den, e, parekidetasun detasun planik edo irizpiderik e, badaukaten, bai? adibidez, hmm. olako galderak daude, eta guzti horiek erantzuten joan godira. E, kanpora begirako eraginen daude, adibidez, ondakinen kudeaketarako plan baduten. duten, energia berriztagarriak e, kontsumitzeko kontsumitzen dituzten edo ez. E, Euskara erabiltzen e, duten lanean edo zerbitzuan halako bueno, galdera sorta eder bat, tak izema galdera diren hogei galdera izango dira Hano. eta guztiek erantzun beharko dituzte. Orduan. E, ma, Behin mapan sartuta entidadeak bere horrialde propioa izango du gida moduko bat, zertara dedikatzen diren, bere kontaktuak eta non duten denda edo sede soziala eta bueno, datu guzti hoi jarriko dira eta bere ondoan, E, kategoria guztiioiek neurtuta goongo dira gizartsu bidez edo, edo semaforo sistema bidez, hau da Entidae bateek ez baldin badu euskara ez bere zerbitzuan, ez lan egiteko lan, lanean e, erabiltzen, bad semaforo sistema erabiltzen bada gorria agertuko da. aldiz. Euskara erabiltzen badu, et, e, lanean eta zerbitzuan berdea agertukoa. Parekidetasun irizpidekin berdina. Parekidetasuneko planik ez baldin badu eta, eta ez baldin parekidea gainera ez funtzuna mendua, ez ardurak, ez, ez soldatak, bakorriz agertuko da. Aldiz, e, guzti hori bermatzen baldin badu, berdea agertuko da. Hala egongo da, aselkatuta pixka bat e, mapan entiade bakoitza eta beraz bilaketak ere irizpide horien arabera edo kategorio horien arabera ere egin izango dira. Kono, nik azken galdera ora, sume-sume bota ezut eta, eta kontuazan horre zu dela. Eta sun guziak eta zehazapen guziak, ma, pare nahi diot. Bai, bai, egia. Bai, bueno, ba... <laughs> Xame harnizu nestela, eh? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bueno, Baina, ba, hau guzia esan eta gero gotzon ezakit. Zer baigillo gaineratu nahi? Baturaz? Ez, bueno, eh, animatzea. Jendea proiektua sustatzera, ez, bueno, Hain bat arrazio gati, batetik konsumo arduratua E, bultzatuko duelako, eta horrekin batera, ba, Bilboan larun batean irudikatu zen, ba, merkatu sozial hori e, bultzatzeko tresna izango delako, eta, bueno, bestetik, hortan e, ba, lanean e, ari diren entidadeak eurak ere sustatzeko modu bat izango delako, eta, eta nola ez, ba, Euskal Herrikoa delako, ere ez. Bueno, ba, argi eta garri, e, gotzono, gure partetiko. Onaino, gaurkoz, batakizu, astelenean zita dugula, eh? tertuliarekin, beraz e, gure partetik, astelenean arte eta animo asko, eh? proiektuarekin, baturarekin. Hortxe izango gara. Onda segi goten, aio. Ezkerrik asko.